Så har författaren Rymne Lindströms himla spelet premiär Ett spel om en väg som till himla bär I sex dalmålningar ur bibeln berättar han om bondrängen Mats möte med vår herre Men vad vill Rymne Lindström i sitt värst drama? Ja, jag vill försöka att ge tillbaka åt andra människor Någonting av det jag har fått själv Utav så många gamla jag har träffat uppe i Dalarna. Spelet handlar om en vandring. Ja. Och hans vandring genom världen. Ja. Så berätta lite om rollen. Ja, denna enkla vandring. Han går till gudfader för att kräva rättvisa. Och han kommer på galna vägar. Men till sist, när han som gammal ligger i sin pinsoffa och dör. Då säger en kurvigt smålare som över hans bedd. Minst du byn där vägen slutar, gamla gråa herbräsknutar, nötta näversuros framt i maget bland, minst du mor vid spiselhällen, Drängarna i sommarkvällen som går tigande i vett och kärringtand minst du barken. Vart i kosten Minns du marken Hjärnatsfrosten Yxanskaft Som du har slipat Med din hand Och då säger Mats Det luktar sär, Det smälter Det blir vår Det blir så klart I luften och i skyd och nu går far på svedjorna och sår. Jag längtar hem. Jag vill gå hem till byn. Det är väl vår. Det droppar. Det är töd. Då säger kurvigt smålan. Det är för sent nu Mats. För du ska dö. Och han dör. Och han kommer till himmeln och himlen visar sig vara precis lik hans egen varstuga, och hans käresta går i kollande med stor korgen och han säger det sist du Gud jag är hemma